Dolph. Idag har Waldemar och jag någonting i bakfickan, ska jag säga. Selma och Maggan, de ska strax gå på uppvisning, och efteråt ska vi gå ut och äta alla fyra. Tror de. Men så ska det inte bli. Vi ska ha brödernas afton. Vet ni inte vad det är? Det är väldigt vanligt i nykterhetsloger. Brödernas afton, det betyder att de manliga medlemmarna svarar för både underhållning och förplägnad. När Selma Maggan kommer hem från mannekänguppvisningen Så ska det stå en festligt dukad måltid på matsalsbordet här hemma Valdemar och jag vi ska laga middag Det blir väl en överraskning det Ja vi vet ju inte så rysligt mycket om matlagning någon av oss Men det finns ju kokböcker Det är efter vad jag kan förstå bara att göra som det står Nu ska vi i alla fall visa våra frunt Här kommer de Jag sa ni är klara nu då Ja som du ser Ska vi gå nu? Ja, det är mycket där för vi har tagit på oss ytterkläderna. Kom nu, maggan! Kan det vara någon skoj att titta på kläder som andra har på sig? Kan man ju få se gratis överallt. Flesta människor man möter dem har ju faktiskt kläder på sig. Ja, men pappa lilla, det här är det nyaste från Paris, förstår du? De ska demonstrera H-linjen. Alltså, är det h nu? Har de kommit så långt i alfabetet? Ja, det ska bli spännande att se om man kan få några uppslag för egen del Det tror jag inte, Selma Du får din stora chans när de är framme vid O-linjen Vet skäms, Fridolf? Ja, lilla Selma Valdemar <laughs> var lika dum mot mig Han sa att om jag inte var försiktig med kalorierna så blev det B-linjen för ja, mig Ja, varför inte BB-linjen? <laughs> Nej, pappa, vad dum du är Ja, nu är ni väl färdiga pappa och valdemar när vi kommer hem va? Så vi kan stika ut på middag med detsamma. Ja, då vi ska stå fullt påklädda i hallen. Ja, det ska faktiskt bli skönt att slippa matlagningsbesvären en dag. Ni, Karar, anar inte vilken mardröm det är att stå i köket hela dag. Jo, då det anar vi visste. Ibland har maten tagit smak av mardrömmen. <skratt> Jag menar att den smakar så oroligt. Uff, så svårt det är att variera maten sen. Ja, så har du märkt det redan Tänk då på mig som har försökt variera i 30 år Ja, men det har du lyckats riktigt bra med, Selma, lilla Tänk på steken den här veckan, va I söndags smakade den får I måndags stearinljus Och igår smakade den nytvätad yllestrumpa. Och sufflen, va Den smakar sufflé i söndags Och i måndags smakar den uppskrämd skummjölk. Och igår smakade den snöslask i mars månad ja, ja, jag, jag ska låta dig svälta för du är det mest otacksamma att... Ja, nej mamma lilla, vi måste kila nu Ja, det är tur för dig Fridolf Vamsen! Vamsen, var är du? Äh, äh, äh. Jag så ni ska gå nu Du, göm undan kokboken din olycka Vad är alldeles värden är det för ett bokverk du har under armen, Valdemar? Nej, det är ingenting, det är en din, din, din historisk roman Roman om vem? Och, om de franska hjältarna du vet Masarino Och Chateaubriand Och, och Gorgonzola och Biffy Nej, nej, vad säger jag? Ja, kila nu så att ni inte kommer för sent och får för platser Man måste sitta långt fram om man ska se moderna mannequängen Så smala som de är De ser ut som om de levde på skarpa och magra förhoppningar ja, ja, nu måste vi kila Fint! Vad säger du? Fint! Vad menar du med Fint väder menar jag. Lite regn och rusk men annars är det fint. Säg, ni stannar väl bort en två, tre timmar ungefär? Ja just det, någonting så ja. Jaha, då ska middagen vara klar. Öj, jag menar då ska vi vara färdiga för middag. Vamsen lilla, har du beställt bord som du sa? Ja, ja visst, visst. Vi var inte oroliga. Ett bra bord hoppas jag. Mycket bra. Mykpanel, 250 kronor på avbetalning. Nej vad pratar du för Ingenting, ska, ska ni sticka nu annars hinner kläderna bli omoderna innan ni hinner fram. <skratt> ja, nu måste vi gå mamma. Ja, jag hoppas att det blir en liten intim restaurang och inte något stort flak. Du kommer att bli förvånad över hur intimt det är, Selma lilla. <skratt> Skönt att de kommer iväg någon gång så att vi kan sätta igång Brödernas afton, de, mm. de ska få en middag som de aldrig glömmer ja, här, här, har jag kokboken, nu ska vi se här. Ja, Det var fantastiskt vad det var tjock va? Tänk så mycket mat det finns ändå Ja, det kan man knappast tro Nej, när jag tänker på vad Selma har serverat mig i 30 år Så förvånar det mig egentligen att det finns kokböcker som håller över åtta sidor Hända, ja. nu ska vi se här Fisk. Mm -hmm. nej, det är inte maggan som vi tjur till Ja men fågel det finns massor med fågel vad säger som stekt hjärpe? det har vi här Ja, stekt hjärpe tio portioner, nej men det är för mycket du. Måste leta upp någonting för fyra personer va Man kan dividera Ja Ja vi, vi tar fyra tiondelar av allting Ja, så, ja men här står till exempel sex järpar, hur mycket är fyra tiondelar av sex järpar? Men mm. mm. mm. ja, ja, det, det är, är 2,4 järpar ja, ja men vad tror du de säger i butiken om jag kommer in och ber och får köpa 2,4 järpar va? Mm. Mm. Vi måste ta någonting annat så kan vi. Men vi kan väl kosta på oss tre järpar då Ja det kan vi, det har du rätt i ja. Nu ska vi se hur de lagas till så Vad mm. säger ett en halv sida om det, va det är fint, men det är bara att göra som det står, läs du. Mm, äh, um, plockas och svedas. Järparna plockas, det låter konstigt tycker jag. Men järpe men inte den skjuter man ju. Det är ju svamp man plockar. Va? Ja, plocka fjädrarna av den är Nej. meningen, men det gör de väl i butiken. Ja. plockas och svedas. Svedas och... ska det vara så alltså, jädrans gott med svedjärp. Jag vet inte vet jag, men det är ju precis, bäst att göra precis som det står Nu kan vi inte misslyckas förstås. Nu, nu ska vi se vidare. Mm, ja, ja. Fåglarna sys upp för att få en vacker form. Sys upp? Är det matlagning eller är det handarbete? Fy ja, du, Jag kan lite kostning Ja, det är fint att ta du hand om broderiet. Det, det är nog bäst att göra som det står i alla fall. Den råa leven passeras... Passeras? Passeras, vad ska det vara bra för? Ja det vet jag inte Står du någonting om den ska passeras till höger eller till vänster? <låder> nej, nej men det är bäst att göra som det står Valdemar Ja, vad är nu? Jag tror nog att järparna blir lite för svåra för oss Ja, jag börjar nog tänka detsamma samma. du, hur um... går det med en rejäl oxfilet va? Det är mat för män Ja det, det har du rätt i, de, de kan behålla sina gamla hjärpan. Slå du upp oxfilén så ska vi se Här har vi det Heltstekt oxfilé för 12 personer ja, men vad är det för kokbok egentligen 12 personer Är den avsedd för militärbruk eller vad är det? Med? Inbakad oxfilé, det ser väldigt gott ut Ja det tar vi va mm. det är också för 12 personer Nu får du användning för din matematik du. Det går ett och halvt kilo filé till 12 personer Hur mycket går det då till fyra? Ett halvt kilo Fint det ska jag personligen gå ut och köpa. Den finaste filén de har i stan. Ge mig på stilen så ska vi se hur det går till det här. Kan det inte vara så svårt va? Här ska vi se. Oxfilén putsas av. Torkas. Späckas i täta. Putsas av? Vad är det för någonting? Det är väl klart. Vi går över det med dammfrasan. Jag ska inte bryta av men när jag håller på att läsa det. Här. Torkas. Späckas i täta rader med tunna spekstrimlor, ingnides i salt samt bindes. Bindes? I, inte ska det vara någon risk att han sticker sin väg vid det här laget? Ja, det är bäst att göra som det står. Ja. Vi binder med ett på får vi se. Men kan inte jag sticka ut och köpa vad som behövs så slipper du? Nej, du, det ska jag göra själv. För första gången så ska det till detta hus hemföra sin fili som är värd namnet. Ja, då plockar jag fram grytor och grejer så länge Ja, det kan du göra det, det här ska bli en kul afton Brödernas afton <skratt> Två, Goddag. Det här är disponent Grillhagen. Goddag, disponenten. Men min svärfar är tyvärr inte inne just nu. Asså, alltså, jag har Vi har någon att ringa mig så fort han kommer in. Det är mycket viktigt. Han får ett mycket betydelsefullt telefonsamtal ikväll. det ska jag göra? Ja, jag kanske försäkert ska måste inviga Herr Palm i det hela. Om samtalet skulle komma innan när Olsson har hunnit in. Det är nämligen så att det har kommit en stor kund till stan. Det vill säga... En högst eventuell kund. Han funderar på att placera en jätteorder hos oss. Det skulle vara fantastiskt bra om det hela gick i loss. Det är en miljonaffär som sträcker sig över tio år, förstår du här fallen? Ja, då förstår jag att det är viktigt. Ja, just det. Nu vill direktören fråga ha några tekniska upplysningar som bara Herr Olsson kan ge honom. Jag är erbjuder med att kalla hit Herr Olsson, men han sa att det gick lika bra Man fick ringa. Ja, då hoppas jag verkligen att hans är inne när han ringer. Men i annat fall ska jag be honom att svärfar får ringa upp. Ja, just det. Så får vi göra. Ja, hej gör då. Förlåt, jag har inte fått veta vad han heter. Nej, nej, visst nej. Han heter Filén. Direktör Oskar Filén. Där kommer jag ha lastat med paketen undan ur vägen Jag ser inte vad jag tror att... Vad det Här, stort? här! Det var bra att du kom, hör du Du måste genast ringa till... <skratt> <slönt> Häng <Hey>, stopp! <skratt> Askade tröskeln! <skratt> Fridolf, hur gick det? Du har väl inte brutit några ben? Ett <slönt> saltpåsen sprack Och ett sånt del, där hela hallen är saltad Ja, jag ska ta upp det där oj. Vänta oh. där. Nu ska jag hjälpa dig, Så oj, oj, oj, oj Sådär. Du, du kan ju stå på egna ben. Ja, tack för Har köttet kommit? Kött? Har du inte det med dig? Nej, de skulle göra det i ordning och skicka upp det. Tänk om du inte kommer i tid. Det skulle vara över länge sen. Nej, det kommer säkert. Sätt dig ett tag och ta igen det. Det kan du <skratt> behöva. Haltar du? Nej, de har varit så för det du. Men jag är så orolig för köttet. Jag har inte kommit om tio minuter så ringer vi så enkelt till dig. Välderman, vet du vad jag har gjort? Nej, vad då? Jag har hit, en beskänt. Va? En betjent? Ja, en äkta betjent Med livré och herregårdsrutin Vad Selma ska gapa Jag ska ställa honom bakom hennes stol Alla tider. Bara filén blir bra nu också ja, Bara köttet vill komma till att börja med Nå, Sitt ner du och andas så sticker jag ut i köket Om fem minuter ringer jag charcuteriet förstår du Vad är det nu som står på då? 2, 3, 4, 5, 6, 7 God dag, det är Filén Är det filin? Ja, just det ja jag Är inte på tog med filin? Nej inte alls, varför skulle det vara det? Saken är den att jag ringer för ja, att... Jag står inte och babblar i luren nu utan stick hit ögonen och böj Här sitter jag och väntar uh, Förlåt, stick hit, menar ni att jag ska komma hem till er? Jag tackar fast för det Låt det ske i fyrsprång, det säger jag bara Och snälla lägg benen på ryggen och vik lapparna tillbaka och susa hit på eviga momanger, annars ska det bli hälsan i butiken, det lovar jag det. Ja, jag måste ju säga att jag är en smula för bluff. Ja, ja, ja det kan ni vara medan ni springer. Kan ni bara sett fart på hålfotsinläggen? Ja, ja, Nå, ja, jag kommer väl då, men jag måste ju säga Nej, det att jag, måste jag, jag... ni inte alls! Låt mig nu inte få ett av mina berömda koleriska anfall För då kommer jag att ta ner hela slakteriet S Slakteriet? Jag måste säga att jag förstår fortfarande inte Detta är filen Ja, jag vet att det är filen Prima oxe. Nu sätter ni full fart, annars ska jag min själv Ja, ja, ja, jag kommer väl då Just det, ögonen böjer just Ja, ah, de blir spridsprångande galna människor. Nu, nu får man bli reda på en kvarts väntan minst. Vem kan det vara? Vad? Vad? Redan? Ja, jag ska bli att få lämna den här filén. Ja, det må jag då säga det. Fridolph, känner vilken doft? Ah. Ja, det är. så ska till det dofta. Hur länge har den stekt nu? 18 och 2 tredjedelar minut. Då är den strax färdig. Mm. Fridolph, du klär i folkläpp. Ja, gör jag inte, va? De här bolagen över axlarna är de inte söta. Jag klär best i storblommigt. Men du ska inte skära potatis med pennkniv. Det blir för tjocka skal Jag kanske ska ta rakt i stället Nej men den här, det är en potatiskalare Nu går jag och dukar Jag gör det då. Den blomsterpreda fondålen glädd Utöver älsbar isbälliga nöd Det var så till Andra var jag här Håller den där bekänten hus, förresten. Han skulle ju komma så han kunde hjälpa till med förberedelserna. Nu har vi honom här, ska ni se. och dag, dag? Ja, jag ser inte så förvånad ut för att jag har ett förkläpp på mig. Jag har skalar potatis. Du skalar potatis? Ja, det kunde ni ha gjort, förresten. Ja! Jag måste säga jag förstår inte ja, Jag det står inte där och hacka utan kom in och plocka av kavajen så ni kan sätta igång Kavajen? Jag, jag förstår fortfarande Jag, jag så utav med och får dra det bara så det ja. Ta nu och vispa upp den här gredden så länge Men, men snälla herr Olsson jag, jag måste säga Nej ja, det måste ni visste inte vispa på bara nu det, herr Olsson det vänligaste man kan säga om er det är att ni är originell Får ni fart på vispen någon gång? Det är bråttom ska jag säga min fru och min dotter kommer in om en liten stund och då ska maten stå på bordet. jag har ni brukar laga mat till familjen. Nej, det är första gången på 30 år, men, men det går rätt bra. Och så kommer ni som den stora överraskningen. Ja, ingen kan vara mer överraskad än jag själv, det kan jag försäkra. Jag är riktigt skakad. Ja, det märks inte på vispen. Den står stilla i grädden som en röstprick i solnedgången. Är det på något sätt under hens värdighet att vispa grädde va? Nej, för all del, det är det, visst inte. Ja, då kanske jag kan få lite upplysningar på samma gång. Ja, bättre fart på vispen, så! Förresten tycker jag ni verkar lite överårig. Ja, ja! Va, vad menar ni med det? Jag är lite groggig också. De där blå påsarna under ögonen, de har ni inte fått på ABF inte. Min herre! Min bästa herre, jag har ingenting emot originella människor. Att ha människorna som de är, det har alltid varit min princip och det är en av nycklarna till min framgång. Mm. Men jag måste ju säga att ni har överskridit gränsen för det tillåtna. Ja, skulle ni då vilja vara så hygglig och överskrida gränsen till matsalen med den här karotten? Herr Olsson, min tid är för dyrbar för sånt här. Dyrbar och dyrbar, jag vet nog fasen jag tid är tid i och 12,50 timmen plus spårgangspengar hem. ja, nu ska vi ju få gå. Jag ska söka upp en annan firma. Hälsa er chef det. Ja, nu är det dukat och klart. God dag då. Kan du tänka dig, Valdemar? Va? Jag rekryterar en bekant Och så skickar de oss det här fonfyndet. <skratt> Fornfynd... Nej, nu får du minstann bara nog. Mm. Hälsa disponent grillhagen att jag tyvärr inte får tid att säga adjö till honom. Nej, mm. disponen grillhagen. Ja. Förlåt, hur var namnet? Direktör Filén. Ja. Ah. Hjälp. Hjälp, det är mitt fel Fridolf Förlåt, kanske man kunde få veta vad saken ja, gäller Jag det skulle jag ju säga när du halkar över tröskeln Och så glömde jag allsammans Disponent Grillhagen ringde och sa att direktör Filén skulle söka dig Och tala om en stor leverans Filén, oj oj oj Då var det den Filén som ringde Fast jag trodde det var filen. Och det här det var snyggt Ja, det var ett gräsligt missförstånd. Ja, men varför börjar direktören vispa grädd? Så gör man inte, direktör. Ja, men jag fick ju inte en syd Och så försöker jag alltid att ta människorna som de är. Som sagt. Ja, direktören tänker placera en miljonorder hos er. Tänkte möjligen. Men det gör jag inte längre nu. så, jag, jag, jag tror att stora affärsmän skilde mycket strängt på affärerna och privatlivet med de små missöden som man kan råka ut för där. Ja, inte i det här fallet. Det här så kallade missödet det är jag väldigt tacksam för egentligen. För det har gett mig en intressant blick bakom kulisserna till den firma som jag eventuellt hade tänkt ge mitt förtroende. Ja men den här våningen hör inte till kulisserna i kolonialvarubolaget inte. Nej, nej, men här, Oson hör dit. Jaha. Och jag ställer er och vispade grädden dålig det var det också ja jag har ingenting emot att vispa grädde mm. men jag har ingen lust att göra affärer med en firma där en av de högst betrodda har en så dålig människokännedom så att han inte kan skilja mellan en människa som sysslar med affärer och en som vispar grädde människokännedom herr det är A och O för oss affärsmän ja ja jag är inte sårad herr Osson. absolut inte jag har bara gripits av en sån misstro i allt god afton god middag nu har man satt sin sista potatis vad är det Potatisen. Ja visst, jag ska, jag ska titta till. Ja, förlåt. Jag kan bara beklaga misstaget här kotletten. Filin! är färdiga. Vad är det som luktar? Ja, det det, det luktar gott. Och jag vill att föreställa direktör Oskar Filén min höstru. Mm, men, men, men, men vad är det som luktar? Det är Filin. Ja, jag ska just gå. <här> <här> Nej men ska inte direktören stanna och äta med oss? Nej men vad är älv är det? Ja, ni stannar stanna och smaka på Filip på, på, på biffen. Nej, tack absolut inte, Magan, Magan Han får inte gå. Ja, jag ska förklara sen. Skicka det vidare till din mamma. Han får inte gå. Har du någon kvar med, med prata? eller ja, vad som helst? Ja, ja, eh, Mamma. Ja, jag hörde. Vad har de ställt till mig nu då? Men vi får väl försöka. Mm. Vackert veder idag, direktörn. Ja, för all del. Ja, jag skulle som sagt just gå. Mm -hmm. uh... Annars har det inte varit låg vidare veder på sistone. <här> Nej, eh, kanske inte det det. Ja, som sagt, jag, jag måste men, nog tänka... Men det, det kan bli bättre. Som sagt, jag måste nog kila nu för, för att... Som i fjol till exempel. I, i fjol? Vad var det va, va med i fjol då? Då var det bättre. Vilket då? Vedret. Jaha, ja det kanske det var ja. ja som sagt, jag, jag måste ja, nej, nog... men nej, men så här kan vi inte hålla på. Jag föredrar att fråga rakt på sak. Vad är det som står på? Jag kom hit för att få lite upplysningar inför en större beställning som jag mögen tänkte placera i kolonialbolaget. Men er man tog mig för en besked och ställde mig att vispa grädde. Jag förlåt. Och jag har inte råd att riskera en miljonorder hos en sån firma. Åh, oh, nämen så synd om pappa nu får hans skulden. Ja, men ni kan väl stanna och smaka på vad de har hört ihop va? De skulle överraska oss med en hemlagad middag idag. Inte söta dem. Ja, men, men, min man har inte lagat mat på den dag jag minns. Och, och det kan säkert förklara hans förvirring. Mycket möjligt, men nu har jag bestämt mig. Ja nu är maten färdig. Om någon har lust att äta. Jag kan förutskicka att filén inte är vad den har varit. Den var stor och röd en gång. Det är en liten och svart. Den ser arg ut. Då ska jag inte störa längre. Ja, tack för hjälpen med grädden i alla fall. Goddag. Goddag. Är detta kontorschef Olsson? Han själv. Angenymt. Baltzar von drögen är mitt namn Olson, varsågod sitt nu, vad kan jag stå till tjänst med? Ja, förlåt, jag skulle sätta stort värde på att vi föreställer för det övriga härskapet För all del detta, det är min hustru för Olson och, och detta är direktör Oskar Filén Angenämt, mycket angenämt, Filén, är det Västgötagrenen eller Norrlandsgrenen? Det är Västgötarna Ja, oh, industrisläkten då är det någonting som säger mig att jag har äran att träffa chefen för raksbolaget Kylkonserv. Just det, ja. ja. men det är en underbar upptäckt. Det här med att man kan göra livsmedel odödliga genom att frysa ner dem. Ja, intressant. Ja, det är så synd att man inte har kommit på det förr. Tänk vilken hissnande upplevelse det skulle vara. Att få smaka på ett fåg som har betat på Thessaliens kullar när Sokrates sökte livets mening i Aten. Eller varför inte en kapun från Trimalkiosbo? Nu kryper min stackars filé och gömmer sig. Uh, förlåt mig, törs jag fråga vad Herr von Drögen själv sysslar med. Är det vetenskap eller affärslivet? Nej, vänta. Nu vet jag, nu vet jag. Min människoskännedom viskar någonting om att Herr von Rögen är diplomat. Har jag inte rätt? Nej, jag är bekänt. Bekänt, vad? Va? Sätt fram en stol åt direktören innan han går ner för räkning nu. Herr Olson. Ja, jag, kan, jag kan inte säga vilken ära ni, ni gjort mig genom att förväxla mig med, med herr från drögen. Ja, men då kanske direktör Filén vill göra oss den äran att sitta ner och äta med oss. Tack för det, tack, tack. Ja, så kan vi ju diskutera leveransdetaljerna medan vi äter inte sant. Lever Filén! Och Filén också för det. <skratt>